قرآن مخترم آرین کو دا مولانا زین اللہ سے دا دور اے تفسیر و دا ستاون نمبر کے ست چپا مسجد امیر ماویا محلہ خٹک سولڈر کے پاگز پا دوزارات کے شویر دے دے دا, دا, دا ملاوی دو پتہ یا ساتھ ہے اشاء عادی توید سنت کے اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر تئیس عبد الرحمان پلازا نزد ایمین چوک جنگیر ارار سوابی پروپرائیٹر انورشیر توحیر موبائل نمبر 0301 ری دی دی زیادت دی د کوپری تیری د شری د منافقت تیری د بیل مازی تیری د بی حایت تیری د ریا تیری ډیر زیادت تیری او نور هوا د ایمان د قران سنت نور دی سوم الذین کفروا نو بیا که سان چې کوپری کړي به ربی هم یا عدلون یا ده ثم د پار د دا د رداد حق رسول لری خبر ده شگرر کافران بیام در افسر مخلوق برابری یا یعدلون اعراس کئی یا مخلوق برابری هو اللذی خلقکم من توین هو اللذی اللذی آغزات خلقکم چتاسو پیدا کریے من توین اندخٹنا مختیر عالم کبیر حالات زکرکا سماوات او ارد اس خلقکم چتاسو پیدا کریے یا من تينند خاتنا ثم قد وا اجلا به مكرت لد نیتا واجلم ثم اونیتا ده معلومات الله سرا ثم انتم تم تر ترن بيتاو شک وئ ده کدا ټول انسانانو غماذا الله تبارک وتعالى ده خاتنه جوړ کړه وا هو الله فی السماوات و فی او الله اعزاظ دي تصرف اسمانو نظم کو کیيو ذکر مजूद دان ته دعا او خالقان یو يو یو يو تب احرمن يو تب یزدان وی دا سور انعام ذکر کی خالق کی आवाज اللہ ری پای دلائل دی په ہندوستان کې مشرکانو 33 کروڑ خدایان زانه جوړکړو ها اغا خالقان جولکليو دارنګ دي صورت کې ذکر کی خالق کی आवाज ہے الله وهو الله في السماوات <آتِيه> او په جزې کرو کوم مقضا اجل الله خوره کړه پیدا کی وګری طالب نیټه مقرره تو ملکيږي دنیا نه او نيټه په مرزو او فروغ باندې نه ده دا دارنګي الله تبارک وتعالى دلته فرمایي ثم قدوا اجلا به مقرره کړه د نیټه او نیټه ده معلومه ده الله سره او مرګ په دې نه وړي بډیر بيماري او جنیده ملکيږي او روح سره به ملکيږي نه جنہ اتالی کویو وکم من صحیحن ما تا من غیر علتن دی روح خلقی اس مرص پکنیوم کنیو مليشی وکم من صحیحن ما تا من غیر علتن وکم من علیل عاشهن من او ډیر مریضان ډیر زمانہ هغه راتیو جون تیرئی وكم و کم من عرووسین ځنت لزاوج ډیرې یعنی خاوندانو تخې تکلی شویو وقد کو ب زت اروا او د هغی د روخ غو پصله شویو یا وهله او سماواې وفیل ار وه اللهو او د الله چې دی پاسمانو کې او پم کې یا عله سر انسان درې کاروني یو خبره لکې سااتي یو خبره په جبهه وای یوه کار په لاسونو کوي دلته را درېواله حالات ذکر کوي ستاسو د ارسنه خبرې ما احتیاط سره چلے گا ور دې بعد یو غټو هارونو کې چې کم د بینګ منیجری غړب د چې کم غټي اوټلی نه پاهي کې دایي چې کم منیجرانی غټ پهی کې بلای کسان کارو نه کوي اوس داس وخت په پته لګینه چې کم کسان چې له ډوډې کې داینه پیسې اخلي او کم خلق تم لگی منیجر تا په دفتر کې او ټيليویژن لګېدلی او سکرین ودا لګېدلی ځنه په کمرو کې څو خلک راضي اغه ل saline کې غوږی شه ځکه باقي د ښکاری نو هغه نو قرار تم پته لګي او چې کم خلک راضي اې تم پته لګي چې دا هو منیجر ته پته لګي اغه نه لا کوي نه روپې پټي نه ځاخه نه انترسک لوغي پټولي شداولي منیجر ته پته لګي نو چې الله پاک تا دار حال خبردار زاد دي تبيان پټې پټې لگانے کې صفت <تصفح> اللہ عنہ سنگر پرچی سڑیا یا علمو سرکم اللہ پوئی گی پرازون استاسو او پخکاروین استاسو او اللہ پوئی گی پاس جتاسو اکو ویم وما تاتی من آیت نراضی دلیسیو موجزات دا موجزو در عبد دینا مگر دوی داغینا اعراس کریو فقدو کذبو بالحق پتاکی سرا دی در اغجن اگن لو حق لرا لما جاؤم چی حرکر رالو دیتا زردہ چی دیلا حالات انجام داغسو چی دیور پولٹو کی کئی علم ایو آیاتی گورینا په دی آیات کې تخوی پی دنیاوی ذکر کئی بیان کې دا قوام محلقاو چې کم قمون الله پاک حلاکلی وو چی وداغین عبرت والے تذکیر بیان تذکر به <بی> اعلی <آلائ اللہ> او دارن تذکر په هغه واقعیا د سرت مخ کی شوی او علماء یره آیادی <چی> سوچ نه کیا چې سونه حالات کړي موږ مخ کی ر دینه د قومونو الا وی سونه غړټ قومونه مې تبا <دی> <اکم قومنو> <سورت سابا> کړي سبا ایت نمبر 45 وګورئ سورته سبا ایت نمبر 45 دويشتمه पारा <پارا> سوره صبح ایت نمبر 45 وکذب الذين من قبلهم او تکذیب کړو ا آسمان او چمخیو د دینه د دې مشرکین مکه نه مکه خلقوم تکذیب کړو ا دې مشرکین هيسیو او دیو داغي ا غذر میسیتم نوی فقذبو رسولی فکی فکانا نکیر سورت حج آیت نمبر پینتالیس گو رئی سورت آیت نمبر پینتالیس سورت حج, حَجَ پینز سلوی اختم نمبر آیات فَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِىَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ فَكَأَيِّن دَيْنًا مَّكَر كَرَّكَ ايت نمبر 42 وَإِن يُكَذِّبُوكَ اے پیغمبرہ کہ دويسته تکذیب کوي لیکن ان تکذیب کریو مخدد وینا قوم دنو قوم ابراهيم او قوم لوط از حارم دیانا نو موسی تک ذیب شوه وو نو قرآن الله می مهلات ورکو به مرونی وو سرنګو د معذاب د اقوام مهلکه قرآن زيب بزيه ذکر کيده عبرت د پاره عالم يره آیادی سوچ نه کین کما حلقنا سونا هلا حلق کڑی مونگا مخ کدا دوینا د پیڑونا د قومونا مکناهم فل ارض اگیله می زور کړه بندکا کی ما علم نمك لكم چا غور مې تاسو نه انتظار کړې او ارسلنا السماء علم او را ورول مې په دی باندې استما السماء نه مراد باران بارانونه په دی باندې مې دراره د ضرورت برابر او جعلل الانهار دنيامتولې پکړیو او غرذول مې د لره نیرونه چې بيدبان دغوینا دایی دا کورونو پٹوکے لانی نیرونو بیداو و گناہونو کول اللہو ار نیامت میں پکڑے ہو زیونو میں ورکڑی ہو باران میں پیراو راو نیرونو میں جوڑ چوڑ کڑی ہو و فا حلکناکم ایم حلک بیزنو بہم پاس اوف دا گناہونو داگی فا حلکنام بیزنو بہم و انشعانا پیدا میں دین نور کومو حلیقا میں لرک نور میں پیدا کو و نزلنا علیک کتابا کچرزمونگنا زیلکو تاتا کتاباً فی قیرتواز دا کتاب په یو غذا لکل شوی پا کاغذا فلا ما سوو او دیور پوری اولگ اخفر لا سنا فلا سنے مسم کې بیا و موی کافران ندیدہ مگر جادوخ کارا دے آئیتونو کی نبیر سلام تو قسم تسلیل اصل کے لئے مشرقینو با اعتراف کاؤ طلب د معجزات اے چدا کتاب ته منتفیا دل لوڑا کنه چې مونږه مخا مخ د خپل سترګو وینو الله ته قادر فارسه باندې کته دوی ته دا چې دي څنګه غواړي داته ولا ور کې دی ایمان نه بچي نو یا پاکه خنه الله تویی دی بیا مجدد تجدد و جادو بوته و یو وقالو لولا انذل علی ملکن بر اعتراض وقالو او وایدی ولنه پکه راځي پر څه غردي دي نو پرستا به سره غري دي ولو انزل ملكا او کله دا پرستا را لګلې پیغمبر او پرستی تکرې شروع وکړي نو پرستا خو راک اسکا کس ټوله واره لا هوتینه اوبوږي دوه غنټې یاد لري غنټې ګینو بیا خو مستلی شو بیا ولا سنتلو او درته وي ګوره خبردارو نه خو دې ګوره ها کله در په درځم را بیا خو نه الله تعظم بشر پیدا کړی الله پیغمبرن تاسو بشره بشر ولو انزلنا ملکن کمناذل کړي کمون را لګي نوي پاريشتا لقد يل امر نو پیته بشي ورکار بیا بديله مهلت نو ور کې دو ولو جعلناهم ملکا هغه دمو پرشتہ را لګي دا پرشتہ ومبیا پاشکل سړی را لګل نو بیا است بارا غلې وا ولو جعلناهم ک چرته مونږه یې ګلې وا دیلر په رښتا لجع الله رجل نو مونږ با ګرځولې او دیلر سره په شکل د سړکې ولا بس ولا بسنا علی بیا مونږ اشتبار اوته او په دی بیا پرې مونږ شکر او سجدا ما یلبسون اغه جديو اشتباګی دی یا جديو شک کوي او لقد است تسلید خط تسلی او دا تسلیم مبلغ مخکی بوزي چې کمکه قرآن بیانې دین بیانې دا تسلیم مه تر اوی دغه حالات خرابي پروپاګندې زمونه سوسو دی مرکزي داتسلې انسان دا دعوت ورغې تون دیه باد مخالف شه نه غبره اوقاف ایته چلتیه دuje اون چاوړانې لپاره یسر تا خلاف پروپاګند کې یو غونډه علا کر دی تر په چا یوکه زمون در څورې دو بیا هغه دې کې یو پوې تنو په تقری کې یو څاوړې درس را دی د مورې د اصل لواغه او په تقری خلکو دی وې خلکو ا ټول <سؤال> خلک ویجي د سټي مې دا ما په اند مې ولګې ایو یی غی خلک وريده ا ټول خلک ټلیفون کې زموږ دین کوله او د واگان کي شکریا ادا کيم ولاقد استوه دیا برسول من قبلکا پتا کی سره است استوه دیا ټوګ کړي شوی پیغمبرانو پورې مکهستانا فحق نو راجیر کو اگسان زرا سہیرو چې ټوکی کړي ددوینا اغسو چیدی آئی پوری کې کولے کل ہوایا اے نبی علیہ السلام سیرو پی لردی اگر دے پت مکہ کی او گو رہے کسرنگیو انجام دا مکذیبینون او گو رہے تا او گو نمروت قارون ابو لحب عدباشیبا تا مکذیبینو انجام او گو رہے کل ہوایا اے نبی علیہ السلام کل ہوایا اپر کتاب ہونے شمار رہے لہا ایک دو پر لگا چې راز قل۔ جنہا <تصفح> نظارنگی لکے په نمبر ایک قل دا نمبر ایک رالو حق قل دا پا کشمارے قل او آیا لی من دا چاپا اختیار کے آت یسمانو کی دیوز مکا کی قل للہ او آیا دا فارد اللہ اللہ لاجم کڑے زنبان محربانی لی اجمعنکم خامہارا جوانب کی تاسل را پرد دا قیامت کې شک پا کی نشتہ اګه سان چتاوان کې چولې خپل داونه پر هم لا يمنون ديمان رولې ډېرو نه زين ده خیال دارا زي چې دې روجه کې بیا درس لیک 30 وي زیات څه پک ملي کېږي ولکه لګلګ تفصيل کېږي اصل خبره ده چې دې لم بنوسي فارو سورتونو کې زیات تر احکامات بیان شي وي نو په احکاماتو کې تفصيلات ډېر وي به واقعات دي قصص دي امثال دي نو آسان ایپانې څړې پوي کیسه موږ په اصولو کې پاتیا کې دا بار بار پکې خبري ذکر شوې یو نبي هغه څړې ډېر دیات ویل شي اصل خبره داغه داغه نه چې اخرې کې سبق ډېر ډېر کې به پوي کې نه پي ملګری مرخي پوسی وی یو نو با دي ملګری وره چې څنګه اول کې لګ لګ لګ یا دا چې اخرې پورې لګ لګ لګ یاي نو دا خو پلس کال کیند زبانه ختميږي هم او ثاني ذره الحمدلله ثم الحمدلله نه هم کارې دي اوس اخیری دیشو پارتی شور شو دیشو می پارش پګ ایګه درې پاو څه بکو ویلی شو درې پاو سری پشپګ مېشته کې ویلی شو او دا ټیم دوره تفسیر کې اهم خبرې په اصولو کې بیا فاتحه کې بیا بقره کې آل عمران کې د قران کې بنیادی مضامین اب بیا به موږ راوړو نه بس بیا به سری مونګه ور ور و عرب ور تک کومې مشکل آیات راشي نو هغه درس مونږ حل کوو قل سیروا فی الارض كتب اعلی نفس الرحمان اللہ لازم کرے زان بال میں قربانی ہے لا اجمان نام ہمہ را جاوب کی تاسلہ را پرد قیامت کے لا ریب پیش پک کی نشتا اگتا اجتاوان کے چوری خپل زان دی ایمان نہ رولی وله ما تکنف فللیل والنهار او دا الله اختیار کیا اپ چارام کی د شپي والنهار او غریږ دور دے الله اورې دن کی پویات کل نمبر 2 کل کا اے نبی علیہ السلام او آیا اغیر اللہ آیا بغیر داللانا زونی سما بالمعاوینو داللانا بالسکمت گارو گرزو ما فاقیر السما واتی والارض اللہ پیدا کونکی داسمانو دزمکو دے او اللہ خوراک ورکیو و لا یطعم او غلق خوراک نشی ورکی دے کل او اے نبی علیہ السلام ان ي امرتو ما ته حکم شوي چې زموږ اول دا تاب دارونو او ما ته حکم شوي چې مکه مشرکانو مشرکانونو قل اعلان وکا اني اخافو زهرګما کنا فرمانیو کا دغپل رب اضا دغه یومین ازويم د ازويم د عذاب سپت دیغا او د عذاب وینه عذاب یومین ازويم هدي کې د جرد ازويم د جرد جوار د وجنه د یوم د غونګری په ودا اول اینی اخوافو این آسویتو کنا فرمانی سرا چه اللہ تی مسئلہ بیان کهو دا مسئلہ دا بیان نکمہ نوز رب نیری گمہ من یوسرف انو یوم ای زن نو چانا چی وڑیت پدھا غرس کی عذاب دبانی رحمشو و ذالک الفو ظلمو بین او داری کامیابی اخکارا سوک دا عذابو نبت شدہ کامیاب دی و این یم سسکالاو ویم ساسکله کو رس تعته الله لغونته تکلیپ ب لغونته تلی تنین د پار د تنکیر دی معمولی غون د تکلی ل غونته لغون ته سر خوږې لغونته دوغې او معشمانه باندې شوي دا هر جراله فلا کا پهله الله هو نشته لکه اون کې غیر لره بغیر دا لا نه بلڅوکه وَيَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ كُرْسَيَ الله تَعَالَى تَا تَخَيْرَ اللهُ فَسُ قُدْرَتُهُ عَلَا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَخَاصَّ الَّذِي ذَرَأُهُ لِخَاصِّ دُخُولُ بَنِي دِغَانُ عَلَى حِكْمَتُهُ وَعَلَى خَبَرِ دَادِ دِي قُلْ أُوَايَا أَيُّ نَبِيّ لِسلام شماৰে کنا قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلْ قُلْ أُوَايَا أُوَايَا سما سره بيانو کنا اختیر خوشحالہ کی بیانو کل ایوشین اکبر شہادہ اجید سکھپکی ویڈا تلائیل کی پرانا زانتا پا بوزی اوہا گرمی دا چی گرمی دیرنے کی کل ایوشین اکبر شہادہ کل او آیا دا مسئلہ بیان کا دا مسئلہ کلو کلو بیان کا ایس پروالا چاہمکوا سارا جہاں ناراض ہو پروان چاہیے مدی نظر تو مرضی رحمان چاہیے فته ک تخلوول حياتو مریره وتهکه طرزاول انا م غضابوفلته الذي بیننی و بين کا عامون و بيننی دا ممسلا بایان کا که خلق نه خلک خپ کږي ک د خلکو سستریخواي را ځي چېو دا لاره بته او خو غوای د سره دله دوستې د سره اسپوا م کوه پلووایا ا بیا ل سلام یوش اکبر وشهاهده کم یوسیزه اغلی وی گواهي والا دي قل اوایا الله الله شهیدوم بیني و بینکم شهیدوم بیني و بینکم شهیدون الله دا دي لا موندا بدک مليږي الله الاویل الا دا لغو حرف دې سمانم نشتا الله بس هوی ز مکتابه الله الله څنګه وایو الله الله يفرمى الا بذكر الله تطمئن القلوب لا تتفضي دکون وی جما الله لتو سکون ملایکہ نا ها زرا پیار ته پڑھو نا څنګه بوایو اللهم قل الله هو يا لوي غواه هو الذي الله شهيد بيني وبينكم ايه غوادي جما استاد مینس کې و هذا القران هذا القران او هی شو معله دا د قرآ سره پااره اوندره کوم چې بس تاې به پرودي د کوم هی شو معلار دی خورآ چې بس کلی کا سوړه م چه کرا که د ن ی ادې بټ هغه بهیررنه پډول کې وړي آیا دی دپار راغلی دی آیا صب د روغو د قسممون دپار راغلی دی صب ملو پرې د خمون دپار راغلی دی آیا صب تراو کی می دا پار دی رتم اوور لپار راغلی دی نهدي لی اونزی دی لا پاراج تاسو لا زيره در کوم پدي ومن او ا غ سوق بلخ تيغه اورتي دا قران ها انكم لا تشهدون ايا تاسو گواہی کوي دا الله سر نور علي همشتا قلت وايا قل وايا لا اشهد دا گويزنكم قل وايا انما هو اله واحد سوم توحيد په کې بابا انشيږي وینشيږي قل وايا انما هو اله واحد تا هو دی کې بیان خیال نې یو نو کے دی دا راغوت خیال کې چې به کې د دې انداز سره ذکر شي وي دی قل هوایا انما هو اله واحد یقینا حاجت راوالی یو ذات او ز به ازار همداسنو چې تاسو شرک کوی الذين اتیناهم الملک کتابا اا که سان کتاب ورکلوله مون کتابو کتاب والے یعرفونه پیجنې پیغمبر لرا داګه څنګه بيجني خپل ځمنه او بلاران هم حالت بيجني خدای رغي دا ځمنه زکه ذکر کړه چې دا زامن د انسان پر خپل لاس کې اغستیه او خپل سترګو مخامخ شویو په کې اړه شک وینا په بلار کې هکاله کله احتمالات پېږي شي الذين اا قسا جتاوان کې چونه خپل ځانونه او هم لا يمنون ديمان راولي منظلموڅوک د غړ ظالم د اچانه چې جوړه الله بې درروغه یا درو جنګانې ونه ده الله یا کن نه کاام یابی کې ظالمان جمع لرا یو منافشرو هم جمیه پهکه مرض چمره جمکو د ټولو بیا بهواو ا کسانو ل را چې شررکېکر نه شوه کوکوم تاسو شریکان س شو الذي اه چې تاسو ګمان کووته تاسو ځان د شیککان جوړلو هغهه س شوو لو دیبو وایه ثم لم تكن فتنتهم بیا بانی غجواب ددی بیا بانی بانه ددی مگر دا بو والله قسم می دی پالا ته مونږ عرب دي مونږ شرک نو کړی داولې وی چې شرک نو کړی زکه دي چې په دنیا کې دي خو شرک کړي وو ال تاسو وی چې موږ شرک نه لګړي ال تاسو کوی چې دي خو دې تشرک نه وکړه کینه هو تعظیم دا اولیاء وي تعظیم د قبور وي تعظیم د بوتان وي انو نا نکاو اندر اگورا سنگا دوینا چی دی غو دی له تعظیم خوشیر کوي نه التو موږ شته نه کاو ان دور او ګورا څنګه درو وی په خپل زانو نو وذوالانو ما کانو یقطرون رغبشیدت وینا چې دی جوړول او بعد د دین تعالی غو کې دی پیغمبره تا مجلس ترازی او خيار شګوري وجعلنا الا مجلس ترازی حټه کې به ور و منو مے استمیو لزک دراسک انابت غواړي دا مجاهده غواړي دا ادب و غړي خه زکړه اهکاس کړي په کې انابت یي چې دري داسې زکما دا انابت دویم د زکړه اهکاس کړي په کې یا هرې تکلیف سره مناستي او مجاهده کله شروع کړي ګورې مونږ تاسو را شوګنن مونږ تاسو کینو ګینټه ونی ما مونږ تاسو خدمتایو بیا اخوه لیلې تکلیف شروع دا په دردونه کې بدن لګلګ دل کئ مجاهده دغه وخت نه شروع او دریم ادبه. چې دمو په زین کې د قران متعلق د قران دا مقام کوم ځای قران بیانيږي د دې ادب احترام نبی بالاځ دګلګي پیغمبر اسلام تعالی وی ډیر راغلی طالب وک دي او ټکی بور پوری نن او کیا ادب نه نکړي له استادانو ادب نه نکړي اې کوس دکړي من خیر نه خور شي خټیر داسې دا دا دا دا دنیا کې مینو مَنْ اوی لیک او بعضې د دینا اه سووک دی یاستې او چې غکیې تا تاښته وج سر راغدي یا تالهښ غ کې اوجهالنا الله کولو به هم اکن نه د دیبانې پک پر دی د پودونونه پهقرآ پهقرران به پوږ نه وفی آزانهمو وقره په غګونې درونوالی وَيَرَوْنَ كُلَّ آيَةٍ قَدِيمَةٍ هِيَ حَرْكِسٌ مَوْجِزَةٌ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَدِيمَنَ يَرَوْنَ لِپاری سَرَا نو ایمانو داس تاخوا تر چې یو جاديلونه کا تاسو سره بحث کایو تاسو سره جنگ کایو وای کافران ان هزا نو دیدا الا ساطر الاولین مگر کیسې د ړوم بنو تاسو په سری جوړو کړی سړیا وهم ينحون عنه ویان آو نہ انہو گانی منی مبسیری نکی tirili Finish و هم دا خلق چدی عنح بنیو خلق منکی دا تکلیب دا پیغمبرن خلق منکی دا پیغمبر دا تکلیب موئر کوي Pues ویان آو او خپلم تابداری کوي خپلم دا تابداری نا اولی و او دا خلق یعن حون انہو خلق منکی دا تکلیب دا پیغمبرن او خپلم تابداری نکی خلق دا تکلیب موئر کوي مطابع تاریخ قلم نکئیو دو مانه د دې اول میثاق لگا ابو طالب شو ابو طالب خود پیغمبر ته بداری نه کول اخو خلک منه کول تکلیف بنور کوي وهم ينحون عنه ویناونان دیم دې منه کی خلک د قران نه او قلم اول د قران نه قلم منه کیو خلک منه کی کارداري قلم قران نوري چې واسی کیږي بلته مو قران وونهره وهم ينحون عنه دی مانا کې خلق د قراننا مرکبه او الحمدلله خلق پښه وی دی ټول کلیواله جوړ خلق دی با دي وخت کې با د درس درته راتل دلته لارو کې با کسان ناستو ته ابي نظر کې واغست د درس ټوټي واور په بکو را پورنل ته دی جو ماره درس دی بلته ولې نه دی نو که په کتره سره دې درته سره زموږ به درس مر خلق هم نو وی کتره سره دې بل جماعت به دا خیر دی جمعہ کې درد کې څه چنده یی را دی له سختي کې یو دی په کې ډیر اې تون راې را لږه د پاره رامي دا ډیر اې تون د تا کوم پاکستانونو هیڅ کله د جمعہ ته را نه وځم رانګ دلته بل نور سملګریو داسې د دې سړک د غالي نو جوانان کسانو مونږ وځو بلکل نو پاک پلیت بلکل نو الحمدلله زموږ دا د درځ بعد ملګریو به مهنته کو در سترا مات شو مونږ شروعو کولو نو باځي کسان ته خبر شو نو هغه ته ما خپلوانو رشتہدارو پیر ما کوي چې مې د کډستانه بهاره درس نه لایې نو دا دی نا و سره کوه په بیا ویپلو زین ولا خبر به تو کول کله او الکان فکل ابتدان ما غوي نه ته تاسو تراځي راځه ته بل تکيو کی پدیمه پر په خپل مشران بوتللو لو ګور تا وه په استادی چې جمعہ تنميه مسجد اميري معاویه مونږ د معاویه د مخ خلاف وسړي د انو مخ داس کم ځه دی معاویه د مخ نه پوښه اميري معاویه دا هبي داشي یو توپ در په هغه بوین پکې و هم ینهونه عنه دی مانا کی خلق دا قران نو خپلم مانا کی دا قران نو سکیو و ان یه خلقنا الا ان پتهم دی نه حالات یې مگر خپل ځانونه مونته کړه کلوې کړه رب تام کیسه بوې چی په ما درس مو او په یوه درس اورې ځکه نه دا چنده او هغه چل دی نو مې ولګیا به بس خپل ځان خلاق کلي مونته خسره نشته ګوره کې یوتن راغي منګو یا الله پاک چلیو تند دینو خو یو بدوت ناراضی ضد لیو یو کډېرا له دې رو تبه خو یو او یا الله پاک مونږ ته زمونه تر دین مهنت وار یته پیره را رضا شي چې مونږ خپل صلاحيت د دین د پاره ولګو باقي یو تند را دې بدوت ناراضی سوخاله کړی ناراضی خلاف پروپاګاندا کې نو ځانته نو سالم چې سوې مرا وای یو بعد مګری پټ ډېر خفقان کې کې درثنا خلا کړی یو مونږ ته خو نقصان نه ځانته نو نقصان وکېش مارې وَإِنْ يُحْلِكُونَا یارہ درس آلات بند <تصفح> وَا بَيْ لِوْسْبِكَر تَعُوْنَا خَرَبَئِ اپی مګ ګوتو ایرایو نو موږ نو وڅګم به ټکو دی روانه او الله پاکي وی نی وای یهلکو نا الا انفسهم دی نه هلاکی مگر خپل ځانونه او ما او دی پوئګينا ولو ترى ته چره دي تیوي ني چې کله ادروشي نو فقالو دی بوا يا ليتنا ايها افسوس دې مونږ را ال کوي نو رد جو مونږه په ولا نكذب تكذيبا نكرم ديتو دغضر امو شدا مؤمنان ونم بل بدلهم بل كلي بخكارش اجدي پټول مخدره نا ولو ردوا اللاوي كدي وا فش دنيات لاعدو دي بيارا غردي اک خراب اعمالوتا کدا غوین دي من شويري وانهم لكاذبون او يكنان ديري دروغ جناب وقالوا او دي این هی یا مرتا مگر زموندا جوندا دنیا بده دنیا را جونینه که خ مز یو کې و ما نحن بمبعوثین او یو مونګه دوباره پورته کی دن کی ولا ترا اذ کو کفوا ربهم څنګه به حال دی کو مینته دی لرا چې درول شیخ په رب تا وتبلو الیسا هاذا بالحق ای در حق نه دا تاسو انکار کو تاسو تکذیب کو قیامت نه مانو اخرت نمانو، قردی بلا بشکا وربنا قسمو دی پا رب زمونگا لابتوی فضوق العذاب فس اسکے عذاب بما کنتم تک پورون فس اب داغی جتا سو کفر کوا قد خسر اللذینا فتا کیک سرا تاوان کی دیا کسان چه دروجن گنل مخام خیادا اللہ سرا تردیو چراشی و تکیامت ناسا پا دی بیا حسرتنا اے حیف سوز پا مونگا باڅوک يمګه کوتا یکړې واپه ژوند دنیا کې یا پدې اعمالو کې وهم يحمدون وديبه پورته کوي خپل بو جنا الا زوريم پخپل شاجانو چاسو نه غناونه کړيو اګه ټول پیټي او بوجنه پخپل وګړه پنکړيو الا ساع يذرون الا خبردار خبر شي هلقا ويښ شي ډېر بد دي دی اګه دېبه پورته کوي او مل حيات الدنيا الا لعب و لهو دې د دنیا دی ژوند او ګډی دی د دنیا دی موجود او ګډی دی ومال حیات الدنیا الا لعب و لهو نه دې دا ژوند دنیا مگر لبی او ابشې دا خوات لبی او ابشری د دنیا د ژوند کی قرآن کې الله ذکر کیدا لوبي دی لوبي غا رما شمان مازګری ټیم کې کوټانه کوي ها په خوا زمانه کې دا کوټانه کوي ما شمان او پایګه به د ګډاو د ګډاګیو ادب او واړ واړ کټونه او پوره ترتیب وړي وړي جوړې به وړي جوړولې ا د ګډا د ګډاګیو ادب چې ماخام خام بنګونه به وي او تیار به شو نه بس کوټانه بروا نشوخه ا پروژه کې به له بس روځي کو جماعت یو پورنته و کې نو دا دنیا ژوندګي دا سړی ما ماشوم پیدا شو بیا مو لار انتظار کې د خړپوسو مې را خبرو وغار غریدو لگ لگ تو بیغا بیغا بیا لګلک د مخلی او بیا لګلک د ګرې دوشي بیا لګلک ماکول شي بیا راځه بورل کی شي بیا راځه لوانتا ا لز د زرمي توو توو رسی بیا را سلویخ توشي بیا رش پیتوشي بیا وشتوشي به غو نووزی به غو ګنکار نه کوي بیا اندامونه کار نه کوي او غریبیا پروتی بده کی لا نو شي ا پزړو بجو به جنازه یوس دارنګي او قبر قبر ته روان کړي دغه زندگی ده بسنو و مل حیات اِلَّا لَا عِبٌ وَلَا او خوی یاد ساتھ الپکار دی دنیا دا جن ندی دا یو ڈیر لوی نیامد دی پا یو ڈیر لوی سعودا چیگی دنیا پا دی جن باندی عظیم سعودا اگر عظیم سعودا سره رجنت باغونا رضاِ الٰہی اب پا دی جن باندی کی کس تا دا جن نی یا تو پی آغا سنگ آخلی دا سنبل سنبل کرتی رول لی وَلَدَّارُ الْ غوردی اکه ساهوتا چریګی دلانا افلا تاقلون ایتاز وکلنا کارناخ ليو قد نعلم قد نعلم په تحقیق سره موږ ته پته ده اے ابي رسلام انهو ليحزنك یقولون يقولون چې غم جنکې تاله را اغ یقولون چې دیوي یقولون دي سويه مقوله حزاب کړه اے ما يشاءون چې د دې سوخوخره کړه یو سو کرتي پړیسه صاحب يو کہنے یو چوی کلابل سو یو ہاں تے دوسرے پے ترازور مان اخپل دڑ بوج کمائیو فانہم لا یکذبو نکا دستا تکذیب نہ کہیو لیکن ظالماں پے تو دا اللہ انکار کئی ولقت کذبت رسل من قبلکا تے سر نبی علیہ السلام دا او پتہ حقیقت سرا تکذیب شیو دا پیغمبرانو مخکستانا پس صبر او غي صبر کړو پاغه ساج تخديبي شوی او اوذو تكليفنا وترسول شوی تربيه خرابغه امداد د مونږا تم صبر kawa ولا مبدل الکلمات الله او نشته بدلی د حکمونو د الله لرا او تا ترغلي خبر د پیغمبرانو او انکار کبره الیک یعراضهم اے پیغمبر علی السلام دی بې کولو کوله دا پیغمبر دې موږ ته اسمان ته پورنې جوړی کیه موجه دې جان سره لاس پلاس وړی الله پوجاستا هیڅ اړتیا نشته پیغمبرا وای نه کان کبر علی کی یارا ذہم که ګران لګی تا تا ردیده مخ اړول دې مغړی ہوتا نه دا برداشت نه کیه پیغمبرا نو اے پیغمبر کستا وسګی کی ته دې ته تلاش کیو سورنګ پزمکا کی یا یو پونه درنپای اسمان ته رب ته تر وړی او مطفال ځوګه و اي بيغمبر استلاص کی اختیار نشتا کرا پیغمبر وسوی نو آکه شانتی موجدان به خود لیوی دی کمی دی مطالبی کولی ولو شالله شا که چرخ واخو دی اللهو نجما کلی بهودی دره پیدایت تم حقیقت ناپو یا نو نا انما یستجیب الذین یسمعون یکنن قبلی الا خبر ذاک صانو یسمعونا چی گوکی دی والموتا والموتا تمسیل تا کا پیران دي د مړو پشان دي تا کا پیران دي د مړو پشان دي يا بصوم الله ودي را وره پورته کی الله بیا بلاته واپس واپس کریشي وقالو او دي واي لولا نزل عليه ايه من ربيه ولناز ليج معجزه په پیغمبره طرفه رب دته نا تور ته و قل او ايا ان الله قادر یکن الله قدرت والا دی پا دی خبر آچی ناجلے کی موجزہ لیکن اکثر دخل کو نا لا یالمون پوئی جنا وما من داب بطن پی الارد نشتہ اسیو زندہ سر پز مکہ کی ولا طائرین یا تقیرو بی جناحی ہے او نو دمارغانو نا چیلوزی پخبلو وزارو سرا مگر مخلوق دیستاسو پشان ما فارقنا پیل کتاب من شین کمیند پریخو دیون پا کتاب کے حصہ دین دو اصولو د دین اصول مغوند دی کتاب کې بیان کړي بیا رب د دیتا یو شهرون جمع کې دی وشي والذین اکسانجه د ورځې ګنلې جمعایا تونا صوم من کارن دی او بکون چاڑا ګان دی پتیا روکي دی میش الاو چال چوغوړی الله یو له له بلای کی اغلرا چاڑا چوک او غوړی ویګر دی په سوه راته مستقيم قل وایا ار تکم چر د شرک نو وایا ارآ آیتا کم آیا خبرکم تاثو لرا کراشی تاثو لرا دا عذاب دا اللہ یا راشی تاثو لرا کیامت آیا بغیر دا اللہ نا بل سکبرا بلئے که تاثو رشتو نی بل ایا ہوتا دعون بلکی خواست اللہ لرا تاثو را بلئے پر اکشپو الله اللہ تاثو نا آغا مسی بچا تاثو نا جی تاثو الله بلئے غیطا انشاکو غواری اللہ و تنسونو تاثو روئی آغا جی تاثو والقد رسله الاو ممن من قابل کا په تاقی سره لګلی موګه الا ممن ټولګو ته مخکستانه وستانه مخکمون په غمبران لګلیو د غې تذب خلکو کړړو پهنا هم انیولمونږ ه غیله په په موثبت سره سره پاارهلهله هم یته راون دیېره پارې الله و ډر خلت ایله ما پې علی دا پیغمبرانو تکذیب کړو علی ما به مصیبتو نه راوځا سره پارا چې دی روغردی واپس فلون لا ازجا هم با سنا ته درو اولی کله چې راز د دې مصیبت زمونګه چې عاجزیه کړو وي دیغه هغه مصیبت په وختم عاجزیو نکا ولیکن قصد کلوبهم لیکن صفصود نه ددی هغه استکړو دله شیطان هغه چې دی کولا شیطان دله ناکر اعمال خو اې که تاسو په غلط او تاسو نه الله خپه وي دا دونه د یادونه د او د دونه نعمتونه او د پیسو او د ارت دیبه ولر کول دي په غاویر شو الله دای جواب ذکر کای فلما بس هر کلاچ دیر کا اغه مسلاچ دی له پنسیت کې دی شو فتح نعلم ابواب کلش الله وی د هر یو سې دروازې می ور باندې کولو کی دی خو خوشاله شو یته استدراج وي خا ولما ذکر کید اللہ د نافرمانو سره چې دنیا مزه آمدنه دا سره ډیرش د استدراج او محلت وې چې کم کسان د الله نافرمانی چې کم خلک د الله نافرمانی بی دینه کې مبتلا دي شراب کې نشو پلو شو کې پسو کې پسو کې دې سره مال او زیاد او پیسې دار سره ډې رہی دا استدراج د مهلت دی پکلاره کلاره کلار الله راتینګي زای ولما راز مثال ذکر کایو چې کلا کل منګاو تاسو دي کورنکه پدې غټونکو منګکا نوشي نو خلک دې منګګتا په کراب کې اهي ذلوبې کی دي یا تاسو ګوره کی دي یا ټماټر ولا کی دي اجدا هغه دې داوی نه نه ته وته لکه چې پټو پونو کې خپګلار کلا روان شي او چې راشي یا ته ګور یا ګوري وته خپل یو را تاویږي وته په کلا کلا ربیا راشي او چې دې کې هغه ګوره د هغه څنګه شکت ویني راکړه په را خوش شي نو کې دې نه انسان دی دا اللہ نا فرمانو کی جنتی گی مال دیو سره ارس دیو تاوی را تاوی یا پیسو سره پا دے که ناسا پا مصیبت کی را گیرشی بیا ابیا برلی گی چگی وئیو فلم ما نسو مازو کرو دا مال جی دا دا گاڑی کلکل دمنا اللہ ایر کی دا استدراجی گو ریزا اللہ صلی را ٹین گئی ہے فلم ما نسو حر کلا چی دی پریخو دا ایر کو آ چی دیلا پی نسیت کے دیشو فتحهنا علیم نهکولاکمه په دیبانې درواې د هروسیزه تر دی اده پری هوچدي خوشحاله شو پههستو چې دیله وړې شو اخزنا هم بختته تنې مینیول نسا په پرده هم مبلیسوم په دغ وختې نو د هر سه ف قوتی دبلول کاملله بس پرې شوي د قوم اغا چې زلو می کړی الله و د ظالمانو پړې کې شوي الحمد الله رب لالمین همدوندي اللهله چې رب د مخلوکته پوایه ا ای بیرسلامسلام ایتم آیا خبرې ای تاسو غځ الله کواخې تاسوونه الله تااق دا اوېدووا سواره کوم تاقدريدو و ختمله خولو ب کوم او موورو لګی پهړنو بغیر د الله نه بیاتی کومبي تاسو براتلوکې په انظر اگورا کیفا سرنگی منگا بیانو دلائل سموہم یزدی پون دیبیا اوڑی عراس کئیو خلو آیا احبی علیہ السلام ارا آیتکم آیا خبرکم تاس لرا اینا تاکم عذاب اللہ کراشی تاستا دالا عذاب ناسا پیاخ کارا نبا حلا کیگی مگر قوم ظالمان وما نرسل المرسلین نلی گمونگا اغا پیغمبران ال مباشررینا مګزیې ورکون کې و منذرینا او یاره ورکون کې پهمن آمنا نو بس سیاچمان وړه و اصله درکو خپل عمل نه به یا را پهدي نه بدي غم جنشيولله نو کسان د روجنې ګنلی زمونګه یادتونونه یا عذاب او برسیږ دویتهاعذاب بمهقانو یفقون پهف داغې چې دی نافرمانې کوله لا یتونو تذب کی نافرمانې عذاب به قل <مسلح> اوایا مثلا <انک سوکا> بیان څه کو راکشو قل <مسلح> اوایا لا اقول لكم تاسو <مسلح> باندې کوم مسکی لګلی لگ گیر شوي خا قل <مسلح> اوایا لا اقول لكم زنام تاسو تا چې ما سره الله خزاني دي ولا اعلم الغيبه <مسلح> باندې یاران پنجاب طرف ته وي دا ګور پیغمبر خپل عاجیزی کی خلقو نه وي ما خدادغه غی غلط دی دیکه هو الله رب الکائنات نبی کریم ته خلق ته وایا چې ما کې دا صفات نشته قل وایا اے نبی السلام لا اقول لكم زنم تاسوتا عندي خزائن الله چې ما سره الله خزاني دي ولا اعلم الغيب اوزو په غيبونو بوېګم ولا اقول لكم زنم تاسوتا اني ملکه ز فرشتهم تسيه تا سره غزانیم نشتا ته په غیب و نه پوييږي ته فرشتم نه يو ان ات تبي استاذ انت بشرم ان ات تبعو ذا بيداري نکوما الا ما يها اليا مگر آیا برابر دولی دون کی دوارن دی برابر اعما دا سوچ ماته و هي کولي شي قُلْ هُوَ اَيَ قُلْ هُوَ هل يستوي الاعمى والبصير ايا برابر ديړاند ولي دن کې دواړه نه دي برابر اعمى د دين نړون د ایمان نړون بصوي دون کې د ایمان افلا تفکرون ایتاسو سوچ نه کاوی هو و انذر یراور کا په دې قران سره کا تاسو تا چیریږي دارا جمع کې دون اخ پذرابطه ليس له من دونی نبی دې لرا سیوا د الله نه څوک دوت نشه پارسی دې پارا چی دیو یریږي ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداوه ولا عشي يريدون وجها په دې آیات کې شان صحابه مقام صحابه مشلیکینو وی اے نبی رحمت سلام موږ تاسو خبره مونو یو کار دی دا تا تصره بلال دی صہیب دی عمار دی مقداد دی ابنی مسود دی دا سخیری نه جامعه چولی دی غریبانه خلک دی دا رازانه لرکا ني بس موږ تاسو سره ناس تاسو سر کو موږ دې ملنګانو سره دی خلک خیرونو چا خچونو خلک سره کینو فقیرانو سره موږ له ځان باندې خګاري الله او خیرولګرا ولا تر ذین خبردار د ملنګان دا, دا فقیرانو نه لری نه کی د مقامله خلک دی والله ت ترله نهې درشا کلیدي جن تسته ل درشانو سره محبتته داره جننت چااببي ده والله تله نه دشمنې ایشازا الا نه است د پا دشمنانو لانت دی والله ت تردلله ناته مشه ا کسانه ی دونه چې سباو بګه. سباو بے گا دا اللہ رب دا دین کار کئی الله رب علی ذکر از کار کئی یوریدون وچحہو او دی غالی رضا دا اللہ ما علیکا من حساب ہم من شیع نشتہ بتا دا حساب دا دین حصہ وما من حساب کا نشتہ سارا حساب نا پدی حصہ فتح ترودا ام کتا دی اشڑ تبا شیر ظالمان وی نشڑ گوی خوا دا فقیران دا دا نبی اسلام ډیر زیات نران ملگری وو وکذالک فتنا بعضهم ببعضه په دې سورته دا کذالک شپګ کارته ذکر کای په دې سورته دا کذالک شپګ کارته ذکر کای د دې کې اشاره دا کذالک کې د استمرار همیشواله ته دی که سو شپګ امتحانات ذکر کړي چې درته دین کار کې پتا پتا امتحانات را دي کله شپګ واړه پورا کله بګې با او خدا به تا مخار رای دا شپږ انتحانات د دیې ننظر کوي انعام عام دوی سریر دی اوله سه کې بایان رد د شیرې اعتقادی دی او هغ کې ای اوسط آتونونه دي بیا په دویم باب ک دو مسه ک رد د شیر کې دی او په کزاریکه کی شاره دی خبرې ته چې انامتحانات بتاببان د خامخاد ضرور به ضرور راځی ذلکه فتننا بعض د هم ببعین دا اول کذکه چې کله ته خلکو ته مسله بې اوران او سنت بیانې فتاب به اعتاس کو و په او لا من اللهوللی من بین نه آیا په خلکو بسله احسانو ک چې دیس مسلهیان او دا مسحلی پخواشا نوی بیان کری وَكَذَٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضَ وَكَذَٰلِكَ هُمْ دَا رَنْگِ فَتَنَّا همیشہ ازمائیو مونگا بازو لرپا بازو علی امتحان ضرور اخلم لیاقولو دا لام للعاقبتا لی یقولوا عاقبت دا چوائی اها اولائے من الله علی من بیننا آیاتاکسان احسان کو الله پدی من بیننا زمو پمینس کی دا پدی الله احسان کو تا تا بوئیو چو پروند گوتو امروینا پرون چنے و ترن مصلی کے پرون جو لا وینن چه پٹے <تصفح> اها اولای من لا ولیم بیننا وتبو ګره حسین کی تبو ته و پخلی دی گلشا زه هم ګنده مسلې ته ټول بیان کړیو ته چا نو بیان کړی و پخلی دی گلشا چې ته دا مسله واه ته بیانې الیس الله بعلمہ بشاکرین دا ګړو بیم امتحان دی او دې کې خودونه سنیش د صرف د خپلې خبرې دی د توس د مسله راغی توس دونه داې مشرور ډولړ کړی دی دا پلان کې صب نه پوهږي او پلان کې نه پوږي د پلانکې ته وګوره چې د یو ټایم دوتهه ډوړی وړه کو دی نه پوږي دا به لګیا دا وړی خبرې د داون به ن امتحتحان دی وذې کا فتن نه بعض هم بې بعض او ا من الله علی من بين نه دی کهزارېکه سرهړوم ب امتحان د خوړی خبرې دا, خبر دا مسله طبیانې دا چانو و کړې داغې جواب ا اولای من الله ولی من بین نه اللی الله او بیاعااعالمه بشا کیرین آیا ندی الله پویا په شکری تون کو باند تو دی ته اوس پخلی دګلشا که ته وینا مساله بل چا نو کړی دا ز بیانوم تا ته بلګه دا دور ویل وی خپلن کی پلان کی هو ګورا دا مساله نو کړی وتی کی دا موسم تا ته وای ا مساله خو پخوانی خلکو غریبانو اورېدلې نه یو په دیو جدا علماء فرایزو کې داخل دي چې فقوم کې فومت کې کله یو گمراهي او یو بدینی اگر اخور شي نو په کار د چې فور د غیر کوي یا غې رد کوي دهغې بایان کوي نو خلق نه بیا من شي و دا جااکله نه یو میونه او چې کله را شي ستاخواته کسان چېمان ډړی زمونږ پاییاتونو نو فقل علیک تو دی پتاسو سلام ععلیک ته ته و اسلامدي په تاسوو سلام پهقرآې کرم کې په ګو معنو سر راغلی او احادیث وکم سلام پګړونو مانو سر راغلی نج ار دې کې سره یو ماناخلي نو ول تا ډېر خلک خطا شي بيار اذا جاك الذين يؤمنون بآياتنا نج کله ایمان وال استا خو تا راشي ايو تا السلام علیکم وی نو فقلتم ورتوا السلام علیک فقران کریم کې فمانات سلام د اتحییه سلام التحییه پیشکشی یودی سلام د استیزان سلام ال دغه سره یو مجلس تراوه مجلس تور داخلي دی السلام علیکم دې ته وی سلام الاستیزان دریم ده الله لپاره ربنا انبیاله مسالم ته سلام د اهلی جنت ده لپاره سلام بل سلام د مقاطعې د بایکاټ سلام قالا کوی کې د نماز پلان کې تشلله سلام دی ای ته سلام د مقاطعات سلام د متارکی یو <تصفح> سلام په مانا د دعا سره کې سلام علیکم یا اهل القبور دا غلط سلام په معنا د دعا سره دی بل سلام راضی په معنا د جواب سلام سره <تصفح> کتب ربکم علی نفسہ الرحمان لازم کړي رب تاسو په ځانمه قربانی الله مې قربانی کړي په ځان لازم کړي دا او دي ته حق کی تفضلی وی حق کی وجوبی نه دی ښه کې نه پلار یو سیز واجب کی ګره الله ما خوا کړي زکر حق یو حق کی تفضلی دی یو حق کی وجوبی دی نو دلته کې دا حق کی وجوبی نه چې په الله ما خوا خا داسې واجب او لازم دی دا حق کی تفضلی دی اللہ تبارک و تعالی فضل و احسان کی اخبالو انہو من عمل منکم سوءا بے چا چاچے عملو کو تاسننا کارا بے جہالت پناپو اتیاثرا ثم تابا من بعدی بے توبہ ویستا رستد دینا درسک اخبال عمل توبے ویست و بے عمل صالح کر فانہو غفور الرحیم یگین انا انا اللہ به ان کی رحم کہ ان کے ساتھ دے وکذالک نفصلل آیات تذمین تہان دے وکذالک وکذالک نفصلل آیات پیو پیڑے ہوتا تو دا مسئلہ تے بیانے ودا پهوا چانل بیان کڑے لان کی سے بو پلان کی سے بو پلان کی خود نہ چپات شی وو وزبلا خبره تعالی بویو وثبلا مساله در دیو کنه بس تا هو یو خبر راټینګه کړی ښا یو خبره چې ولياس نشي کولی او دا رنګي ارشد الله نكيغي مخلوق نشي کولې او ارشد کولو والا یو ده الله ذات دې او کلاوی تبلیغ او بس جهاد غمونه کې رسمون ادا شي خاده کې رسمون ادا شي نري لباس داسې خو په څیر خبره راغست کتابو څخه بدله کیایي وذال کا نوفصلول آیاتهولې تبینا سول مجرین وکذ کا نوفصلول آيات تارنګ الله بیا بیا با ک دا مسله چې دا مسله بیا بیا بایان کې په مجرمانو بما معلوم شي اس خوونه معلومیږ وذ کا نوفصللو لاات اومدارګیم الله فرمای موګ بیایا باید نو د تفصیل طرح بیان ودلائل ار سورۃ کے دلائل ولتستبینا سبیل المجرمین او مجرم څنګه معلومیږي ته ته خبر او که بس خبره ختمه کا پتاه ولا کی نا یو سنات دی بیا بیا بیان کا بیا بیا, بیا, بیا, بیا بیان کا ترت دشیک بیا بیا او کا بیا بیا او کا چې په 50 کې د تعقیر توحید سره محبت دي څو خوشاله شي یې شکر دے الله داړي باغ باغ شي او دارنګ چې کوم یو کس کې دنه شرکيات پروت یاده خپل کور د درانه او د حال نه خبري نه کله یو درغاته کله بل درغاته کله ولوله تارونه کله کومځ کې هغه د کور خبره کیږي چې بغاګو نه کیږي دا مسله دی غریبوري دی تعویږي را کله گاوانډیان او ترخوا کې ډوره وانه کلیو ضرورت وی دا غلګ روکه کنا ها ولې تستبینا سبیل المجرمین دا دغه پتري غوې تم پکې معافره کته ډېر خو خلا کې ولیتسبینا سبیل رب کر یوکور کیم دات کی فکور کی چا برې ډوروان کړی درس بلګی دی لې او دارنګ یو مسلو بار بار په صورت کې بایانېږي رد د شرک بکیږي کله رد به حیاې بکیږي کله به د خور او د خور زده اعتماد دی سو خبره کیږي یبه یره د حسین له روکه کا نه ته پوهې دغه ته چل دی راستنګ چې غتړي سرا ثقاب یې او دی ور تیری گیا و کمپیوٹر پوراً آوازو کی دی پوراً کمپیوٹر راتنگی یرد دا خبر لک دا سیز لک پروکا سڑیا ولی تستبینا سبیل المجرمین دی دا پارا چی وازی حشی لار دا مجرمانو دی و علاقہ کی مامو درس بکاو ماسو تن دی مالک پا پردبان خبرو کا درس کې غالباً صورت نور یا حضاب کی دا دیار له لسوکالو خبر را را مخکې نوما په کې لون ته په انګریض انګریز په پیششن باې لکیانو کو چې نن زمونږ خودو د انګریزانو د زنانو پیخې شروع کې د سر کټګونه دا پلان کې کې سم کټ دا پلان کې کې سم وضاحتو په میګ ظحتتو په کې او مشر باه وتو د زمونږ د لون سرهسه کار دی او درس کې کرا د زری کې زره خلقو ته غپته نه ځانې په خپله کاره نوجه تو رد د یو بی دینه کې د بی دینه کې کو ادا کوم بل په یو ادا کردو یار ادا چل دیو یار ادا چل لګره ته پوښه چې دغه دایګه څه چلش ته خه ادا حضور ارکال اعلان کوم زمونږ د درس یا بعض خلک مخالفات چې کوي الله خداسه شتن الحمدلله یا پکلي کې خو وشا کی خواہ شاکی او ګبالی